Вони перейшли з відкритої частини саду на одну з терас, де у тінистій алеї серед запашних апельсинових дерев одразу ж відчули прохолоду. Лорд Джуліан, милуючийся дівчиною, дивувався, чому він так довго не помічав її тонкої своєрідної грації. Не розумів, а зараз він це добре розуміє, наскільки бажаною була вона для нього. Саме вона... І є цією безмежно принадною жінкою, яка здатна своєю чарівливістю осяяти його банальне життя, перетворити це життя на казку. Він помітив, якими ніжними барвами переливається її каштанове волосся, і як красиво спадають шовковисті кучері на її молочно-білу шию. На арабеллі була сукня з блискучого сірого шовку, а на грудях мов крапля крові, Пломеніла щойно зірвана багряна червона троянда. І вже потім, згадуючи Арабеллу, лорд завжди уявляв її саме такою, якою вона була в той чудовий ранок, і якою він раніше ніколи її не бачив. Мовчки заглибилися вони в затіну алеї. Там Арабелла зупинилася і глянула на нього. «Ви щось сказали про доручення, сер. Нагадала вона, виявляючи своє нетерпіння. Його світлість почав розгублено перебирати кучері своєї перуки. Він трохи хвилювався і роздумував, з чого почати. «Блад, – просив мене, – нарешті наважився лорд, – переказати вам, що він усе ж зберіг дещо від того джентльмена, яким, яким ви знали його колись. Тепер це ні до чого, – сумно промовила дівчина. Лорд Джуліан не зрозумів її, бо не знав, що з вчорашнього дня вона раптом прозріла. Ні, я думаю, я знаю, що ви були несправедливі до нього. Арабелла не зводила з лорда Джуліана своїх карих очей, і якщо ви скажете мені все те, що він вас просив переказати, можливо, тоді я зумію краще розібратись. Слова Арабели збентежили лорда Джуліану і він замислився. Доручення було делікатним, а він не зовсім підготувався, і тому діяти треба було обережно. Проте його турбувало не стільки те, як виконати доручення, скільки те, як використати його в своїх власних інтересах. Його світлість, досить досвідчене у поводженні жінками, завжди почував себе невимушено з дамами аристократичного світу. А от зараз він якось дивно зніяковів, перед цією одвертою безпосередньою дівчиною, племінницею колоніального плантатора. Наче, змовившись, вони мовчки йшли до освітленого яскравим сонцем перехрестя, де алею перетинала стежка до будинку. Тут, купаючись у сонячному промінні, пурха барвистий з долоню завбільшки метелик з темно-пурпуровими оксамитними крильцями. Замисленим поглядом його світлі стежав за метеликом, аж поки той не зник з поля зору і тільки після цього відповів. Не так легко все пояснити, все сказати, клянуся честю. Цей блад заслуговує на краще ставлення до себе. І якщо бути одвертим, то ми самі перешкоджали йому стати іншим. Ваш дядько тому, що ніяк не міг побороти свою ворожість до нього. Ви. Тому, тому, що, порадивши йому піти на королівську службу і цим спокутувати своє минуле, не захотіли визнати за ним цієї спокути, коли він перейшов на королівську службу. І вчинили ви так, знаючи, що тільки турбота про ваш порятунок примусила його зважитись на цей крок. Рабели одвернулися, щоб він не помітив її обличчя. Знаю, тепер я знаю. Ніжно промовила вона і після невеликої паузи запитала. «А ви? Яку роль у всьому цьому відіграли ви? Чому вам доводиться тепер звинувачувати і себе разом з нами? Моя роль?» І знову лорд завагався, а потім хоробро кинувся вперед, як звичайно роблять люди, коли нарешті відважаться здійснити те, чого боялись. «Якщо я правильно його зрозумів...» то моя участь, хоч і була на перший погляд пасивною, все ж виявилася дуже активною. Благаю вас, міса рабела, не забувати, що я тільки переказую його власні слова і нічого від себе не додаю. Його світлість помітно нервував. Блад сказав мені, що моя присутність перешкодила йому відновити своє добре ім'я у ваших очах. А якщо йому не пощастило цього досягти, то все інше йому ні до чого».